Let's be... benvinguts a Sintonia es fa record una nova edició d'aquest programa en el que eh, inicialment ja demanem disculpes per no haver pogut, no haver pogut estar amb altres eh, aquest mes passat eh, per diversos problemes eh, bé eh, avui eh, trist dia eh, de, de notícies eh, un programa que teníem preparat Eh, tant per, eh, per fer diverses propostes musicals com habitualment fem, eh, comentar i, i donar informacions sobre aquestes bandes que, que, bé, que ens agraden tant i en les que intentem fer una selecció eh, bé, bastant selecta, no? No? Una, una, una selecció tant amb el contingut com musicalment, com ens agraden a altros. Esperem que a altros també alguna cosa us quedi. No? Bé, avui volíem comentar aquesta, entre altres coses, aquesta nova llei mordassa que s'aprovarà, que ha aprovat el govern. Aquesta llei podríem dir pseudofranquista, eh, pseudofranquista ja eh, amb, amb una greu retallada, de, de les llibertats, una cosa que han aprovat sense, sense cap eh, aprovació dels, dels altres partits, eh, simplement aprovats per la majoria del PP. I bé el que, el que deia antes de, de que la trista notícia d'una eh, operació policial amb noves detencions eh, amb noves detencions, el moviment anarquista, Eh, bueno, com, com sabeu,opera eh, aquesta nova operació pinyata en la que hi ha hagut 38 detinguts i en les que en el que finalment, a part d'acusats eh, 5 han passat a disposició carcel·ària. Uh, bé, avui volíem fer una mica de recull sobre, com us deia, sobre tot el tema de la llei mordassa, la nomenada llei mordassa, aquesta... uh, i volíem comentar un parell d'articles, però avui no ens podrem extendre massa perquè també uh, xerrarem d'aquesta operació Pinyata i aquest gran cop al... El el moviment anarquista, després de, de l'operació que vàrem tenir fa poc i vàrem comentant aquí en el programa com era l'operació Pandora en la que també varen haver-hi varios, varios registres, diverses detencions i diverses persones a la presó per part dels Mossos d'Esquadra, executada pels Mossos d'Esquadra, eh, i i dictada per l'Audiència Nacional de l'Estat Espanyol. Bé, estàs a sintonies fora corda, a Tituilleta, a Ràdio, al 108 de la FM. Ens pots també sintonitzar a través de, de la xarxa d'internet, eh, a www, titulleta.cat i si també ens vols sentir i segueixes Ràdio 77 ho pots fer a través de la xarxa també a 77.wordpress.com Bé, des d'aquí des del casal Pere Capellà del Gaida d'aquí d'on enregistrem els programes Benvinguts a Sintonies Fora Corda Comencem el programa Cuéntame, cuéntame cómo te ha ido. Acabeu de sentir Naste Borraste, una, una banda de Bilbo, una banda bastant antigueta, la veritat. Una banda que es va formar al 84 i va estar, eh, estar tocant i enregistrant eh, vinils fins al 1992. Una banda que té dos RPs en el qual un dels que he sentit que és el primer, que és pon un idiota en tu vida. Mol bon, bon títol de disc. Heu sentit la cançó Cuéntame, el, el, la primera cançó d'aquest gran disc. Uh, un disc enregistrat el 1988 uh, i, editat per, i editat per Discos Suïcides. Un, un segell que, si no m'equivoco, em sembla que va sortir cap als, cap als 80s, no sé si eh, va començar el 81 o el 83, jo diria que el 83 potser. Eh, bé, una banda que, que realment, eh, bueno, oficialment, Naste Borraste va sortir oficialment, per dir d'una manera, es van ajuntar al 83, encara que eh, varen començar a tocar més seriosament el 84, com us deia. Eh, dir que eh, era una banda de Bilbo d'aquestes bandes d'aquella època eh, que algunes hi ja hem posat aquí, que segurament coneixereu, eh, grans bandes com, eh, com el Servicio els Parabellum eh, o Jo soy Julio César i com no, eh, els gran Corbuto també de, de Santurce eh, bé un, una banda que que com a curiositat, com a curiositat, el nom el nom se li va ocórrer a una de les espadrines de, de la guitarra de, de Nico. Uh, un dia fent caxondeo, sapadrina se pues, va dir "Nste borraste, no sé què?" <ríe> I així es va quedar perquè veie perquè veieu a vegades d'on surten no? d'aquestes curiositats, d'on surten a vegades aquests noms tan raros. No? Eh, Di que Anste Boraste van participar a una de les recopilacions de també editada per Discos Suïcides eh, anomenada Más que eh, Punk Punk Vayno Geijajco jo això del basc eh, us asseguro que no és el meu i va estar editat el 1987. Posteriorment, també els 10 anys de celebració de, de Discos suicides també van sortir en una altra recuperació, editat el 91. Bé, com heu vist, una banda bastant peculiar. No? Podeu, heu pogut veure que també els sons, els sons són, tenen, un, tenen un parell d'anys ja registrats el 88. Bé, ara canviant, canviant de, de banda a veure què us sembla aquesta altra proposta. M'acord mm. deia a fos M'acord deia dos a fos M'acord deia dos Can't sleep, live in blood Thoughts were your fine, now so grave Don't lie, then you're crowned Or oh, take me where I hide and shine Brought, I brought, I brought I brought, I brought, I brought I brought, I brought, I brought I brought, I brought, I brought I brought, I brought, I brought You look like you've done a crash You look like you've done a loss You've done a loss You've watched your late sacks and schemes You're looking at what you've never made Shedded to the laugh, raw school, trying to put Fools like you, tiger and cartoon, all your life Libre's death, not a shit about what I'm born, I'm born, I'm born, I'm ah born, I'm born I'm born, I'm born, I'm born, I'm born I'm born, I'm born, I'm born, I'm born, I'm born, I'm born, I'm born I'm going by your loss and loss I've never put your life up your loss You're just a bit of wine Hey, I'll put me your eyes right I can't stand a burning your financial game I've that you cried On TV we're hating so I'm blood, I'm blood, I'm blood, I'm blood, I'm blood I'm blood, I'm blood, I'm blood, I'm blood I'm blood, I'm blood, I'm blood, I'm blood, I'm blood, I'm blood, I'm blood, I'm blood Acabeu de sentir una banda australiana, els End Result Heu sentit el, el primer tema del disc No Masters Boys, Una, una demo, una maqueta I Heu sentit el tema Upright Citizen, una banda de Narcopunk I bé, si voleu cercar eh, sons eh, de punk rock punk rock hardcore, així com aquest Uh, com els hem result uh, dir que també hi ha altres bandes que també es diuen igual, que es diuen igual com una altra banda de Chicago, que no tenen absolutament res a veure. Bé, com dèiem al principi, aquesta notícia aquesta notícia, que, aquesta notícia dels 37-38 detinguts uh, uh, per al jutjat de, de l'audiència... Eh, número 6 de, de l'Audiència de Madrid, eh, ordenada per el jutge Eloi Velasco eh, i ordena eh, l'ingrés a presó de cinc dels detinguts, eh, en els quals eh, 11, 11 d'ells eh, han estat... Eh, han estat eh, detingudes i acusades de resistència, desobediència i, i usurpació, i 13 d'elles estan acusades de pertanyar a una banda criminal amb fins terroristes. Tota aquesta ca ca ca caça de bruixes, eh, els moviments anarquistes, després de, tot, eh, de tots els moviments... Que, que van haver-hi a l'11M i tal, sembla que van a més. Eh, ningú sap de tots aquests atemptats eh, puntuals eh, ni de ninguna organització terrorista. Evidentment sabem de totes aquestes, de tots aquests muntatges últimament, tant amb l'operació Pandora eh, com en altres puntuals contra els moviments anarquistes i llibertaris, Uh, ningú sap exactament uh, a hores d'ara uh, realment aquestes proves que tenen, tot uh, sota secret de sumari i sobre tots aquests grups organitzats. Eh, organitzats com dels GAC, de, de, de, dels grups anarquistes eh, coordinats eh, arreu del món, un, a un nivell superinternacional i tal, tot el que diuen de moment no, no té ningú eh, un fundament a nivell de proves eh recordem com vam començar am anteriors programes, eh, doncs això, no, proves com de bombero que escalava i tenia tenia bonbones butanillos de butanillos de, de gas per calentar-se al menjar a la furgoneta, en fin, eh, tot plegat bastant, bastant patètic. Dic que dir que hi han hagut vàries concentracions. Uh, unes mil persones es van, es van concentrar en protesta de, de, de tota aquesta repress uh, de tota aquesta repressió orquestada, orquestada per, per l'Audiència Nacional, eh, a Madrid immediatament de, de, de passar això, a Madrid mil persones es van concentrar, eh, seguidament a Granada, Barcelona, Palència, Saragossa, Salamanca, Girona i, eh, i a Cuenca també, eh, bé, dir que... Dir que els registres que han aprofitat per fer registres a varios centres socials de Madrid, com la, la Quimera de Lavapiés i a diversos llocs més tan particulars com, com, com de locals, no? de, del moviment llibertari. Bé, seguirem per no, per no donar més la xapa. Perquè Déu Nidó, aquesta trista notícia, eh, seguirem amb una altra proposta, eh, amb una altra proposta, ver que us sembla, una altra proposta musical. <tots> sentir els Tui els Trashing Under the Influence una, una banda de Pensilvania eh, una banda formada el 1998 bueno, una banda que va d'un rotllo així, skate skater i tal eh, com, heu, com heu pogut veure eh, amb la cançó titulada Skate That Shit Uh, editat en el, disc, en el disc Common Enemy, un, una cançó, la cançó al tall 8 del disc Common Enemy", un, enregistrat al 2006. La veritat és que no tenim massa informació d'aquesta banda. Només sabem que, que va editar amb el segell CD Baby, i que, bé, i que són de Pensilvània, no, no hi ha gaire informació d'aquesta banda, bastant canyera i bueno, amb lletres així bastant gambarrotes sobre el tema, tema d'esquate i, i motivacions, eh, històries així més aviat personals i tal, però bueno, són, bastant, són bastant divertits. Bé, ara canviant, de, de, de, anant de Pensilvània, anirem a Astúries, amb una banda llegendària, podríem dir, bastant pionera, una banda formada al 1988, una banda de Gijón, de Xixón, una banda que, que bé, després podríem dir d'on van sortir altres grups bastant bastant emblemàtics d'allà, d'Astúries. Xerrem de la banda escándalo público. Ara sentirem bé, sentirem la, el, tema, el tema, el tall, el, el primer tema de La vida en la ciutat, que era un EP que van editar el 1992. Uh, bé, un, un tema... Em sembla que amb una lletra bastant clara. Bé, escándalo público y Yankees no. altres notícies que amb aquesta que us comentava amantes, eh, en podríem, podríem comentar, la veritat és que bastantes, eh, bastantes i bastant tristes de de totes, de totes aquestes eh, maniobres que aquest eh, govern que encara que encara els eh, municipis, el govern central, eh, hi ha certes comunitats on exerceix el seu poder eh, amb, amb un tall totalment franquista, no? de lo que són hereus. Eh, podem veure totes, eh, totes aquestes noves lleis de quasi, quasi eh, prohibida el dret a reunió i a protestar i a manifestar-se. Com, com dèiem de... abans amb, amb la nova llei Mordassa, que ja comentarem un poc, eh, podem, podem veure notícies també com que la Diputació de Granada veta eh, el cineasta Pere Portavella eh, per, hablar, per parlar de, de presos del franquisme. De, de bé, per, per, amb, tot el tema de, amb, amb tot el tema dels, dels morts eh, que no han sigut reconeguts i realment no es, no es volen investigar tots, aquella, tots aquelles morts eh, que van haver-hi en el franquisme. així d'això va el seu, el seu documental. Eh, bé el, el, el, el, També podem comentar... Eh, Podríem comentar també la, la, el, els concerts des de fa 5 anys que no deixen fer a, a la banda Societat Alcohòlica que, que fa 5 anys que la comunitat de Madrid no els hi deixen tocar. I bé, això ja ha arribat, fa, ja ha arribat a, en un punt que, que, que és bastant patètic fins i tot bueno, fa poc, no sé si algun d'altres... Uh, ha vist les declaracions de societat Alcohòlica en alguna cadena de televisió i, i en algun rotatiu d'això, no? d'aquest acoso i d'aquesta poca llibertat d'expressió a la que últimament ens tenen acostumats. Uh, bé, un, el darrer concert uh, que havien de fer se'ls ha suspès i, com, com deia, Eh, fa 5 anys que no, que no poden fer concerts a la Comunitat de Madrid perquè veieu com com andamos de, de, de libertà. Bé, aquest, aquest govern que té por a aquesta cultura dissident i a aquesta cultura, eh, aquesta cultura que, que sempre critica tota, tota, tota aquesta manera... Uh, aquesta, aquesta, aquest únic pensament a la, a la que ens volen tindre sotmesos no? uh, podem també veure uh, notícies com la de que Toledo beta, beta, beta també a una altra banda uh, a tocar com són els Def 2, una gran banda que al seu últim treball em sembla que explícitament uh, xerra encerra clarament eh, en el títol del disc eh, i plasma un sentiment que tenim quasi tothom. Uh, Espanya és idiota, un, un, un bon treball que recomanem i que en pròxims programes esperem que a veure si podem fer una de les, uh, una de les propostes amb un tema d'aquest nou disc. Bé, a Toledo, pues, a Toledo no es poden fer concerts uh, de, de bandes així mínimament crítiques com són els Dev Condors, però... Uh, Bé, entre aquestes notícies em podríem fer un gran recull, sobretot després comentarem una mica tot el tema de, de la llei mordaza aquesta nova que finalment amb, amb majoria del PP, eh, amb l'única eh, majoria del, del PP, eh, aprovaran finalment amb unes lleis, eh, com deia abans, Uh, més, més pròpies d'una dictadura, uh, coartant totalment les llibertats, les llibertats de, inclús de protesta, de, uh, de protesta i de manifestació, entre altres. També en tenim altres, altres lleis que sancionen, per exemple, els conductors, com comentarem. Ara anirem a una altra proposta, ens anirem a França, a veure què us sembla aquesta banda... Vull a la terra! no més obermal. Lo passó per No sapreus. Mate! Fa No sapreus. Mate! Fa next stop get to the next to the potential form Je changer! Non, pas assez, attends, je comme j'y vais! Sur petit soldat, on continue vers d'après. C'est par pour replacer le plat trois. Mage! Le soldat Acabeu de sentir track en francès, eh? <ríe> trac, em sembla que es diu així, de la banda Flitox, una banda francesa eh, formada el 86 i van estar tocant fins al 89. Tenen dos LPs i un EP. Eh, aquest disc és «Sest homme est mort, il faut prévenir la police». Jo suposo que algú m'ha entès. Bé, un saludo aquí des del programa francès de Titoieta Ràdio. Un disc enregistrat han el 1987 pel segell Jungle Hop International. Una banda bastant curiosa. Jo realment sóc bastant fan de, de totes aquestes bandes eh, franceses, no? amb aquests sons eh, de Ludwig von 88, eh, eh, i bueno, aquesta, tot, tot aquest punk rock així bastant nítid i bastant, i bastant net, estan, estan curiosos. Bueno, curiosament, eh, com deia jo, els Ludwig von 88, un dels guitarres, un dels guitarres d'aquesta banda després va tocar amb els Ludwig i el bateria va tocar amb la banda eh, Sherwood, com sembla que ja la vam posar en programes anteriors, va ser una de les propostes d'aquest eh, punk rock francès. Bé, i ara passarem a una, a una banda noruega d'Oslo, una banda també bastant curiosa, una banda eh, que es va formar el 85 i va estar fins al 87, dos anyets només. Eh, només tenen un LP, aquest LP amb aquest tema que sentireu, i, i que, que es diu, la cançó es diu Endaxar, Endaxar eh, en amb, amb les rodonetes aquelles, ni amb deires ni res, amb les rodonetes aquestes, la... amb aquestes rodonetes que hi ha a sobre de les As que exactament no sé quin tipus de pronunciació té bé, xerrem de la banda Kafka Process amb dos S's finals Kafka Process eh, amb el disc Ingen Fatting Ingen Raid que és un split que vam fer curiosament amb els Disorder una banda que també hem pogut sentir eh, aquí en anteriors programes un, un disc enregistrat al 2000 i, i editat pel Segell Discography LP bé, aquest, eh, aquest split eh, bastant curiós de, de Hardcore Punk eh, té, un so, té un so bastant, bastant curioset eh, aquí el teniu a veure què us sembla Déu-n'hi-do, bastant curiosets. Bé, com us comentava antes, eh, el tema de prohibir concerts, que últimament s'està fent una pràctica, a, a pràctica habitual amb aquest, amb aquest estat eh, dictatorial eh, de pensament únic que té aquest govern, eh, el, el tema de, de, de, de, de, del concert que no van poder fer societat Alcohòlica Uh, jo estava previst per fer un parell de caps de setmana uh, un dissabte a Vistalegre a Madrid no és un, no un casa aïllat com us he dit també els DEF CON2 a Toledo i, i amb, altres, amb altres bandes que, on, on el PP uh, reina per dir-ho d'una manera a certs municipis o certes comunitats uh, bé aquesta Uh, aquesta, um, aquesta cadena de quart llibertats um, que qüestiona la llibertat d'expressió en aquest país en el que tant s'omplen la boca de la democràcia. La senyora Cristina Cifuentes, la delegada del govern de l'Ajuntament i candidata al PP a la Comunitat de Madrid, Vallamido, és responsable d'aquesta decisió i la veritat és que posen dubte la gestió, d'aquesta democràcia amb la que tant omplen la boca, com deia, en aquests espais públics no? en aquests espais públics que es que sol·liciten per, per, per tocar, amb una falta de respecte no només per la llibertat d'expressió de la pròpia banda, sinó per tota la gent i tots els seus, i els seus seguidors. Vull dir, em sembla que queda bastant clar. Aquesta persecució de, de la banda social alcohòlica ha sido, ha sido algo, algo perpétuo, des de com us deia abans, ha sigut algo bastant des de fa cinc anys que s'Algibet a tocar Madrid i, i després, a més a més, de tindre vàries acusacions, eh, vàries acusacions eh, en les que van ser absol absolts des de fa 13 anys que estan sota sospita amb no? observació i seguiment i, I fa nou que van ser absolts per l'Audiència Nacional perquè se'ls acusava, em sembla, de 4 o 5 temes que posar en qüestió la democràcia i tota aquesta merda en la s'omplen la boca i en la, que, i, i en la que realment no donen exemple amb absolut, amb aquests absolutismes més dignes com deia abans d'una de, de dictadura que d'una altra cosa. La, la sala primera del l'Openal va fer pública la sentència, excu, exculpant-los, el 2006 i els magistrats eh, van recordar que la doctrina del Suprem i el Constitucional eh, va, de, va, va demanar extremar una mica més de cuidado en aquest tipus de delictes eh, de, de, que acuarten la, la llibertat d'expressió, no? eh, amb objecte d'evitar de, de, una mica que, que, que es puguin convertir amb aquest instrument Eh, dirigit a, a controlar amb absolut el que sigui eh, la gent que qüestiona eh, qualsevol cosa del govern o del, del sistema no? o, o, o dirigit a controlar la, aquesta, la, la, la mínima dissidència política que pugui haver-hi. Bé, de les cinc cançons anunciades de la, dels magistrats, van arribar a la conclusió de que una russava el delicte. <ríe> és, que, és que perquè veu, perquè vegeu com està el tema, eh? la cosa està, està bastant crua però va, va, considerava que arrossava el delicte, però eh, que no caia amb ell. <ríe> I bé, de, de poc va servir l'absolució de la justícia, ja que el grup eh, segueix pues, amb aquesta, segueix batat eh, segons quines comunitats i, i podríem dir que pateix d'un boicot, d'un boicot eh, polític, a nivell d'utilitzar certes infraestructures públiques no? que gestionen sobretot el, el, el partit del PP. Eh, una cosa molt curiosa és que per analitzar una mica com va començar tota aquesta criminalització, aquestes bandes dissidents, podríem dir, i amb, amb lletres crítiques i tal, i clares, Eh, ens ho explica, eh, bastant curiós per si ho voleu cercar, el periodista Mariano Muniesa, que és un autor del llibre La caza de brujas, censura i Persecución del rock Vasco. cuarentena ediciones, que és del, editat el 2013. Bé, el, on explica que el, el pistoletazo de salida mediático on es va iniciar tot aquest tema va ser una intervenció eh, d'un al, tal Alfonso Rojo, o, o, o, un fatge d'aquests eh, integrals, al eh, 2002 en el programa protagonistes que també, que també dirigeix eh, el, el Luis de o otro que tal... I, i bueno, es va posar a llegir uns, uns fragments, a més a més, mal, mal fets i mal, mal transcrits i equivocats sobre les lletres de la societat alcohòlica eh, i supermal traduïdes, a més. Eh, I va dir que la... va dir que una, un dels temes, el síndrome del Norte era del Sotagal quan era de societat Alcohòlica, i bé, una argumentació que podríem tatxar de chapucera i de pandereta, que és de tots els arguments en els que es basen totes aquestes, tots aquests periodistes, el servei d'aquest poder, poder eh, podríem dir, i ens atrevim a dir bastant dictatorial i de pensament únic. El moment polític va afavorir l'incendi inquisitorial. Després, del, després dels atentats'on de, de setembre a Nova York, eh, el, el, el bigotes a l'al eh, va dir que, que tots els terrorismes igual, eh, són iguals, aquesta estratègia en la, en la que ens veiem amb vols avui dia, ens veiem envoltats avui dia. Eh, com podeu veure amb les darreres detencions dels anarquistes i de, de, de certs sectors llibertaris siguin tan radicals com no, pals de secs, eh, detencions a Saco, sense, evidentment, sense tindre que justificar res. després ho disfrassen tot de terrorisme, com ens tenen acostumats, tothom eh, és tothom és terrorista. Tothom és terrorista eh, com... Com es va desenvolupar aquesta doctrina o aquesta, aquesta estratègia del senyor, del senyor, si se li pot dir senyor, eh, Aznar? Eh, va ser així, va, va aprofitar amb el terrorisme d'ETA per carregar-se absolutament tota la dissidència, eh, tota l'esquerra tota que qüestionava tot aquest model eh, encoberta en aquesta democràcia que ens venen, i bé, s'ho va carregar tot, s'ho va carregarer tot. Ja tot voler terrorisme i tot ho posem en el mateix sac. Eh, bé Ell ja va fer certes declaracions en el seu moment com anava dient de eh, que ell s'encarregaria del País Basc i així va ser, així va ser Vull dir diaris d'esquerres amb, amb, amb els directors empresonats, torturats, perquè clar, aquí a Espanya es tortura, si no, doncs mirem, mirem els balanços de, de denúncies de, de tortura d'amnistia internacional, eh, podríem estar-ne xerrant eh, bastanta estona d'aquest tema eh, sobre els procediments eh, de la repressió, no? i uh, lo que nos viene y lo que nos viene, com us comentava al principi del programa, uh, bé, el... aquesta... aquesta persecució en un principi uh, va... semblava vinculada al conflicte bas, però és que avui dia ja ho han aprofitat eh uh per criminalitzar qualsevol discurs crític no? de, de qualsevol periodista, qualsevol persona, de qualsevol persona que mínimament protesti sobre totes aquestes lleis injustes que ens estan fotent eh, i estan aprovant. Eh, I bé, que, que s'ha patit de pressions que, que, que són bastant, bastant evidents. No? Eh, amb aquesta pràctica, eh, pràctica habitual eh, del, del, del, del poder municipal eh, o, o, o com deia abans eh, a nivell de govern estatal i bé, eh, sense enrollar me més eh, com altres bandes han patit també els Chicos del Maíz, una altra persecució un, un duo valencià de hip-hop ha patit també de, de persecucions eh, i batacions per, per tocar segons quines comunitats. Eh, el Pablo Hassel també, eh, en fi, eh, bueno, també apuntar que després quan els interessa certes estratègies eh, per atacar i, i posar tot al mateix sac del terrorisme i, i, i fotre-li la por a, a la gent en el cos, com, com va ser l'u l'u de l'atentat de, del Charlió a, a França? que tothom deia: "Oh, que ataquen d'això de còmics que qüestiona l'islamisme i tal. I mira, aquests quarten la, la llibertat d'expressió, perquè no els hi agrada els còmics que fan i qüestionen eh, la religió islamista i l'absolutisme de, de, de la religió islamista. I no sé què, Però sí, en el fons, els, els fundamentalistes són ells que volen un, un, un, un pensament únic. I s'està encarganant absolutament qualsevol disidència, qualsevol persona que, que vul que vulgui qüestionar o protestar sobretot aquestes injustícies i més en els temps que corren avui dia ja no, no només les lleis que han aprovat sinó les que ja recentment aprovaran. bé sense enrollar-me més eh, ara tindrem unaaltra un altre... Un altre proposta musical una altra proposta musical que ens ve més a prop, ja no de tantes bandes guiris, Ara veure ho sembla això I baixada! Bueno, bueno, bueno, bueno, <ríe> acabo de sentir El Conde Rata, fixa't tu, eh, el nom de tela també, eh? El Conde Rata amb K, eh, una banda de Cizur Nagusia de, de Naferroa, d'Eoscadi, de del País Basc, eh, una banda com heu vist amb un punk rock tipus Records i tot això, no? amb, amb aquests sons tan, tan peculiars de punk rock. Una banda curiosa, una banda curiosa que dintre d'aquests circuits ha tingut bastanta calada El cont de rata, el que passa que potser no es coneix massa. Una banda que es va formar al 96 i bueno, ha tingut com diverses, ha tingut vàries etapes I tal. i hores d'ara em sembla que s'han tornat a rejuntar i encara toquen Heu sentit la cançó de Tradiciones y Lujúrias, extret del disc Patadas i Patodós, eh un, un LP amb nou temes, una banda que té dos eh, dos LPs, eh, dos LPs aquest enregistrat el 97. Eh bé, ells mateixos eh, es defineixen com, com un grup de punk rock acelerado, Uh, sí, seria, seria algo así, més o menys i bueno, dic que actualment inclús tenen una pàgina de Facebook per si la voleu cercar i, i mirar a veure les activitats i els concerts que fan uh, Bé, 10 anys després de la seva separació com us anava dient amb les etapes que han tingut uh, només es juntaven puntualment uh, amb dos en 10 ocasions, eh, els 10 anys de, de la seva formació i els quinze, i el 15è aniversari del Rock Achea, eh, el mític eh, El Conde Rata, eh, amb tres dels seus membres originals eh, i bueno, reforçats ara amb gent de Txarrade o Can Out. Bé, sembla que en, encara tenen ganes de, de, de, de seguir amb aquest projecte, no? I, i seguir donant guerra. Di d'aquesta banda que el 98 van editar la seva primera maqueta, el 98, que era, que era aquesta, que era un, un disc eh, enregistrat al 97. Bé, van reeditar... Uh, amb un CD, aquests dos discs que aquest enregistrat el 97 i, i l'altre el 98, que era el, el que s'anomena es, que el secreto de sus vides i patadas pa Todos, que es va reeditar el 2001. Bé, ara seguirem amb una altra banda, com museia que a mi m'agrad bastant. Aquest, aquests sons de les bandes de punk, rock, rock, eh, franceses. Eh, us deixaré una altra mostra, a veure què us sembla, eh, una banda parisina bastant curiosa que ara comentarem. A veure què us, som, què us semblen aquests sons. curiosos. Acabo de sentir la banda les cadàvres, el cadàvers, una banda parisina, una banda que, que realment bueno, no, no ha navegat massa per circuits eh, comercials. N'hi ha sigut molt coneguda aquí. però una banda que té 13 LPs, nada massa i nadament 13 LPdó. Hem de dir que dintre de molts canvis eh, dintre de, de sa banda, i dintre de certes etapes, es van formar el 79 i van estar més o menys fins al 84, després del 86 es van tornar a rejuntar fins al 90... 99, després van estar del 2000 al 2009 i es van separar i podríem dir que del 2013 fins avui, i bueno... Ja podeu, podeu veure que suposo que algun dels membres, com, a, com és el, eh, només és el cantant, que és el que queda actualment, suposo que ha volgut perdurar, com passa en moltes bandes, no, aquest projecte, que bé, vulguis o no, és així, però bueno, jo personalment no estic massa d'acord no, amb... amb, amb, amb, amb, amb Fer perdurar tant aquestes bandes sobretot quan només queda un membre. jo crec que s'ha de ser una mica més creatiu, canviar de història, juntar-te amb altra gent i, i bé eh, i seguint fent coses noves el no? passat passat està està bé eh, potser retrobar-se per fer algun concert amb els antics membres i tal però bé, jo personalment opino, opino que, que, que és una mica gran cagada no? <laughs> això d'intentar per durar una banda com passa actualment en moltes, no? que només hi ha un dels membres i tot altres són gent que, bueno, que toca allò que es va crear en el seu moment, però bé, són altres maneres de, de veure les coses. No? Bé, heu sentit eh, la cançó Un piaul pour creer, que és com una... La traducció seria com una, un coixí, un coixí, una almohadilla, que una almohadilla reviente, no? que un, un coixí eh, estalli, alguna cosa així. Eh, extret del disc Rienne Change" és un split amb Vatican, amb una, una banda que ja van posar aquí. Uh, un, un disc enregistrat al 1982, ja heu vist que això... Uh, ja té, dels 13 LPs eh, que us comentava que ja han enregistrat, el del 82 va ser el seu primer treball, un, un so, com heu pogut veure, bastant curiós. Eh, bé, dir, com us deia, que només queda el cantant i que bé, en la, en la, primera, en la primera etapa del 84 del 79 al 84 encara estaven aposentant una mica, ha sigut una banda una mica caòtica en aquest sentit, no? caòtica en el sentit de, de mantenir una formació mínimament fixa, no? eh, que fins al 84, quan des que es van formar el 79, van estar divagant molt, fent eh, mol, molts canvis. Eh, bé, ara... Seguirem amb una altra banda, a veure què us sembla, una altra banda realment amb sons bastant diferents, eh, bastant, podríem dir, amb, un, amb uns sons molt més depurats eh, i amb, amb molts més mitjans, òbviament, com podreu apreciar. Un, una banda eh, bastant més moderna, bastant més moderna eh, que fan una espècie de rap metal o nuetal no? una cosa bastant curiosa que fa estona que fa estona que jo escolt i realment sempre m'han agradat sempre m'han agradat bastant una banda que ara mateix comentarem a veure què us sembla Ja heu vist, una banda irlandesa, com us comentava, amb, amb uns mitjans i amb uns sons bastant diferents dels que a vegades eh, recuperem eh, amb bandes que creiem que val la pena recuperar, sobretot quan han obert, han obert bastants camins i, i han sigut pioneres, no? en segons quins sons i en segons quins continguts. No? Eh, Uh, dintre del, del món del punk rock, el hardcore, o altres sons i altres músiques, Acabo de sentir uh, la cançó If Can I Change, una, un, una cançó de la banda One Minute Silence, un, un, un tema uh, extret del disc, uh, Vull Not Suffer Later, de editat per Uv2 Records a eh, l'any 2000. Be, One Minute Silence és una banda irlandesa, encara que no ho sembla, no ho sembli. a mi quan me la van recomanar fa ja un parell d'anys. però eh, i la vaig conèixer, hòstia, tot d'una, pensava que eren yanquis, i dic, bueno, això és yanqui, amb aquesta nitides de so, amb aquests toques, amb aquest rotllo, aquest metal rapejat tal, i dic, hòstia, això em, em sona més a bandes així, més, i no, no, són irlandesos, una, barla, una banda irlandesa que es va formar al 95, Eh, que va tenir una primera etapa fins al 2003 i després es van rejuntar del 2011 fins ara una banda que té 3 LPs, jo els recomano tots i 2 EPs I, i em va sorprendre molt que jo de singles només n'he sentit 2 i, ten i tenen 8 singles i un directe el directe és un directe enregistrat en estudi, però és un directe molt potent. I bé, com heu pogut veure aquest metal classificat o etiquetat també com a no metal, rapejat, no? Bastant curiós, tenen lletres una mica curioses i crítiques, són lletres anticapitalistes i amb un caire anarquista. Bé, informar-te que et trobes a titullet a ràdio, et trobes exactament al programa Sintonies Fora Corda, que fem de 9 a 10 i mitja del vespre. Eh, ens falten 20 minutets per acabar, a veure si tenen cabuda quasi tots els, els temes que tenim preparats eh, i comentar, no sé si avui, avui tindrem massa temps de, de comentar tota aquesta llei mordaza que s'aprovarà al desembre eh, gràcies als, als ignorants o, o, o fatxes votants del PP eh, que, que, que aquest govern eh, a poc a poc va colant lleis tant en educació com en, com en repressió, com en sanitat, com en retallades. Bé, la Comissió d'Interior ha aprovat... Eh, va provar amb l'únic respaldo d'aquest partit popular, d'aquesta lacra, lacra que tenim, el text definitiu del projecte de llei de seguretat ciutadana, com anomenen ells, l'anomenada llei mordassa, que anirà al congrés durant la segona setmana de desembre, per, eh, per la seva entrada en vigor finalment a principis d'any. O si sigui, anem alerta perquè tot això eh, dura, dura cua. Una, un projecte de llei que finalment, com dic, s'aprovarà i es posarà en vigor i està criticada per, per juristes i entesos eh, de, de tot el món, sobretot d'Europa. Eh, Pues, evidentment per, per les seves conseqüències eh, eh, en, en, en coartar sobretot la llibertat de moviment i d'expressió i, i, i de, de, de les veus sobretot dissidents i, i d'aquesta repressió brutal que s'està mantenint avui dia i ja volen posar-la en pràctica amb lleis i tot. Uh, Aquesta um, llei mordassa amb els seus articles repressius de la, protest de la protesta social, sobretot, eh, després del, dels aconteixements dels, de les protestes del 15M, eh, ha sortit eh, endavant amb 23 vots a favor i 16 en contra amb uh, molt pesar de, de les nou enmiendes a la totalitat presentada per tots els grups parlamentaris i de les, de les més de 250 uh, esmenes parcials al text. algunes de les quals han sigut acceptades. Uh, S'han generat algunes modificacions ínfimes uh, respecte al, al borrador original inicial. Bé, Tot aquest tema és bastant llarg jo crec que el pròxim dia el podríem, el podríem destriar una mica més i el podríem desenrolar. ja que com us he dit princip eh, us he dit al principi hi ha hagut eh, aquestes detencions i aquest atac, Eh, atac al moviment llibertari anarquista un cop més després de l'operació Pandora amb l'operació aquesta Pinyata amb cinc persones a la presó i 20, eh, 37 o 38 detinguts alguns acusats d'assurpació i tal encara amb secret de sumari encara no se sap ni de què acusen a molta gent i bé, el pròxim dia veure si eh, podem destriar una mica més aquesta lei mordaza i lletra deia algo així com la vida eh, de vivir ignorant i, i fent cas omís a, a lo que tu, a, a, als diners que estàs donant i, i, i que tu apoies a les indústries i a les empreses corruptes, que no crec que... L... Ui, aquesta traducció és un poc rara és que a més a més la tradueixo al català, del castellà i traduïda a l'anglès, hòstia puta. Eh, que no crec que l'atenció, eh, que, no, que, no, que, no, que, no que no estiguis al lloro, que no estiguis al lloro de, de, de que poguis amb aquests, amb aquests diners a les indústries i a les empreses corruptes. Culpable, culpable, culpla, culpable per la ignorància, sense sentit sense substància, matant, estàs matant a través de la seva, de, la seva, de la teva ignorància per lo que entenen i maten, Maten pel bé de la ganància del capital i, i no es preocupen de saber que la seva vida els roba, els roba la vida. Ací que, que fot-li fot, fot un cop d'ull, a la teva consciència buida, perquè la ignorància no és la innocència, t'has convertit, convertit en l'enemic, a les víctimes de la codícia, a les víctimes de la codícia, a les víctimes. Això era una lletra de Snapcase, una banda de Buffalo de Nova York, com heu pogut veure amb uns sons bastant contundents, una banda que té quatre demos, imagina't tu, si... Sí, abans de treure els 5 LPs i els 3 EP i, i participar en 11 compilacions, van fer 4 demos, una banda que es va formar el 1991 i va tindre una primera etapa fins al 2005 i després del 2007 fins, bueno, van tindre una aturada i del 2010 eh, van arrencar un altre cop fins avui dia Heu sentit la cançó Guilty by Ignorance extret del disc Progression Throws Unlearning, un disc enregistrat el 1997 i editat per Victory Records. Bé, ara també sentirem una altra, una altra banda bastant contundent, Metalera, una, una banda de, de Bilbo, de Bilbao, d'Euskadi, una banda que té, curiosament, no hi ha massa informació d'ella ni a la xarxa ni en lloc. Ha sigut una mica difícil. Una banda que té dos LPs, es va formar el 95. Jo la veritat és que el tinc, el disc aquest fa, aquest CD fa, des de jo crec que van treure els CDs, <laughs> fa mogollon, des de, des de que van treure aquest el, el, el, el 96. Un, un disc que es diu Itzak otsak, que vol dir paraules, renous. sentirem la cançó Beldurra, que vol dir po en meus Kaldun, un, un disc com us dic Itzak eh, enregistrat al 96 per Gor Records. Bé, eh, dir que ost també vol dir si us cerqueu a internet original soundtrack, que és una classificació així de dels de, de CDs originals de les grans estrelles i dels circuits comercials eh, l'altre disc s'anomena Salvespena l'excepció eh, han registrat el 98 eh, també em sembla que per gos rècords bé, sense dilatar-me més aquí teniu Ost Zost, molt bona banda, molt bon descobriment pels que no la coneixeu eh, i ara passarem eh, passarem a una banda passarem a una banda eh, holandesa per acabar una banda holandesa per quedar-nos en bon gust de boca després d'aquestes notícies un poc patètiques d'actualitat que hem estat comentant Eh, passarem a sentir, per finalitzar el programa de sintonies fora corda, els No Turning Back, una gran banda, com es deia, holandesa, eh, eh, fundada el, o creada el 1997, una banda que té 7 LPs i 7 EPs, una banda que té bastants discos, la veritat, Uh, pels que no la coneixeu, ara la sentireu, i, i déu nhi una banda bastant contundent, una banda que, que canta en anglès. Sentirem la cançó de Benjans, Benjans, uh, extreta de, del disc Rise from, from the Ashes, Rise from the Ashes. Uh, enregistrat el 2005 una banda que fa un hardcore punk bastant contundent amb toques, podríem dir, metàl·lics bé uh, sense dilatar-nos més aquí teniu No Turning Back Benjans aquí ha arribat sintonies fora corda ja el temps no ens don per més. esperem que a part de les notícies i els comentaris de les notícies d'actualitat eh, no, no us hagin deixat o almenys hagin compensat eh, amb, amb els temes que hem posat no us, han, no us hagin deixat amb, amb mal sabor de boca bé, fins el, el pròxim dijous de 9 a 10 i mitja del vespre aquí a Titoieta Ràdio bona nit i tapa't.